Akit csak akarsz, hadd lássák, milyen Sáros Dilászló esküvője! Hadd lássák, milyen pompás Zácévának, Zác Simon lányának lakodalma javította kilászló. És ki lesz a nász nagy? aggodalmaskodott újra a leány. Lesz-e, aki elvállalja? Már elvállalta valaki mondta büszkén László. Sáros Dilászló és Zácéva lakodalmán a násznagy, nagy. Lajos Herceg lesz, Magyarország trónörököse. Sárosdi László és Zác Éva lakodalma valóban pompás volt. Éva apja, Zác Simon is elégedett lett volna. Mert lehet, ha Évát apja adja férjhez, a mennyasszony ruházatába kétszer annyi aranyszál lett volna beszőve, a meghívott vendégek száma háromszor annyi lett volna, és négyszer annyi bort fogyasztottak volna el,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 De holtában is mosolyült az arcán.